Zagutzen like ginuen, I Love New York, bezala mesua, uste nuzi? Uh, T-shirt auriek, zakuak, kasketak, denetan, eh? den, den gertzen da, logo uh, berezi hori. Uh, T-shirt aurietan, i bat haundizidatzia, biotz gorri bat erdian, eta ny, hotx, I Love New York, azpian. Edo, New York maite dut, inglesa ezak izinen zat. I Love Cat, Cat? Bai, Katalunia bezala. Nik egia egian nahiago ditut sakurrak. Bedaz, I love dog, egian Eta bai, inglesaz ari gira hemen. Eh? This is how some, how da, geroaren izkuntza. Bongaur, I love cat horrek. Uh, Piskabat, ayambazk ortatik doan uh, gogoeta izango da. Gendea loriatu du... Sozialetan bedelen I Love Cat horrek. Kataluñan, uriaren lehenerako erreferenduma, azkarki eta serioski prestatzen ari dira, haipatuko dut bitzaz laster, eta atzoko erabakiaren ondotik, denek zoriontzen dute Kataluña. Ze bide hartzen ari den, giroa doztu eta bateratu batean, Euskal Herrian behintzat, ez dira denak kontent, espanolak ez dira kontent, adibidez, espanol gobernuko bozera maileak, eh, ejandu? Demokraziari hostiko bat, emaiten zaiola erabak eurikin. Una potada, ez, abarretu, una patada. En Cataluña es una patada a la demokrazia, una patada a los catalanes, una potada a la decencia política. Ah, ejandu, potada... Pota patada pata da, ez da bergauza, patada, bai, hostiko bat ergan nahi du demokraziari, baina Google Translaten arabera, pota da, lurxa agarra bat da, demokraziari patata bat, zergatik ez. Hare, hortan bego. Eta unu inigo urkoliuk, zer dio, lehen dakaria beti uzkur agertu dena errigaldeketa, erabakitze eskubidea, eta bar, bai, bainan ez, hori da, pixkat, eh? bai, bainan ez, Hispaniak ez nahi, eh? Eta beste, miau, miau, miau. Bomberak ere bere txioa egindu, bere Twitter kontutik. Ez Euskaraz, bistan dena, ez du kasik Euskaraz idazten. Ez Espainola, ez aldiuntan, ez, Katalunia sari gira. A, ah, alta inglesa duerabili. I love cat. Hor bai agi egun, bere kontua piratatua izan, ala ez, edo menturatu da hori Galdera hori atera da egia gure artean. Biots zmaile, minini batekin gainera zokiut. So Eta hor jasi dira galderak, what the fuck, zendako hori datzidu. Eta hori irudibat geitu dio gainera, Kataluniako bandera. Bai, baina ez, independentista. Izaharekin den hori ez hautatu. Espainaren menpe hon den bandera baizik. Bon, kontradikzio hainitz, eh, gure barek urkuliuk. Bedearen, Euskaldunak ez dira eneatu egun Twitter. Gen, tuite gen, nork eginen du txisteo berena, eh? badau lako joko bat beti... Batekatera du eusko alderdi katzalea. Are horrekin bego. Horritaraz beraz zertan diren Katalunian, parlamentuan ez tabaida bizi eta animatuen ondutik, atzogauean onartu zuten erri galdeketa egiteko legea. Urriaren lehenean eginen den erri galdeketan parte hartzeko beraz legea. Bideo batean agertzen den bezala, initz partekatua katua izan da egun, La Proposizio de Lei... La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprobada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions. Aratxaloak hemen nagusi, onartua legea bideo unkigarria egia erran, olako gaiek unkitzen dutelarik, behin eh, batzuak ez dute berdin sobera ikusten, erabakiaren indara zoin eh? urriaren lehenen beraz erigaldeketa eginen dute Katalonian, Espainiatik independentea teratzeko elburuarekin. Espainiak blokeatzen entxatuko duena baster guzietik. Baina? bururaino joeteko presdira parlamentuan beraz denak xutit xutitu dira txalotzeko erabakia eta el segador katalanen imnoa kantatu dute. El segador de Himnoa, Eres Erkia, Catalanena, beraz, entzunda atzo kataluniako parlamentua naintzina joiteko prest inadaptat taldeak ere berriz hartu zuen El Segador de Sempre bere maleran horrekin, pausa musikal bat iten dugu itztaputz, eman kizunean Inadaptats taldea, el segadors de sempre kantua maiten zuten, beraz, katalunyako ere xerkia imino uh, ofiziala, bere maneran maiten duena hemen, uh, katalunyako ofiziala izan zen, uh, kantu hau mila, mila sortzion talarroita emiretzian aski, Uh, bo, badu bultiat, bainan uh, ofizialki parlamentuan ere lege batekin chartuzuten larogeita mairuan, mila batzionta larogeita kataluniako Parlamentoaren lege batekin el segadorz deitzen dena, segalarien guduan sohtu uh, zen kantua garaian hori amazazpigaren mendean, ez dut asmatu hori dena irakurridut eskeskatu hori dena ez da nire buru barnean Et eta putu tuchik iratsia bitzi Otxe zut asmatu, eh? Boz minutaren buruan fred beruet gurekin izango da osteguneko itzordua berriz hartzen dugu. Denboraldi untan, ostegunero uh, talde baten disko berria entzunara ziko dauku. Berria edo dola somaiti labete atera, ja. Uh, Hainbeste atera zen direnege Euskal diskoetan andana bat badira ipatzeko, baditu andanabat jadanik prest eta pentsatuak lehena beraz denboraldi untakoa falta taldearen zati izango da laporriko. Hortar taldearen diskoa. Eta musikan justuki gelituko gira lanian, zaretelarik musika entzuten ote duzu ezuek entzuleak. Nik egia jan, bai. Egun guzia nire ordinagailoren haintzinean, alabaita bule hemen haimen irratian, bat zuentzat bederen kaskoa belagian gainean, eta musika etengabe, bo, biarra zoinen gatik. Uh, iru, barkatu, iru, konzentratzeko laguntzen bainau, ja musika gustatzen zaidalako horipundu nagusi badere, eta nire lankideak espazio ondiuntan estituten zuten. Hola, telefonan mintzatzen, edo zokoarekin, edo swingon bat jaten, edo azazkalak jaten, mekizu horrekin ezin lan egin belagiari atentzioa hartzen dion soinukakin gari horrengatik. LinkedIn eta Spotify webguneek inkesta bat eraman dute. Inkezta, xakon bat, pentsatzen alduzien bezala. Haien erabiltzailean, artean beraz, inkezta bat bete arazi dute. Eta euneko irurogeita bostak musika entzuten du lan egiten dularik. Gehienek motivatzeko entzuten dute. Egia da, uh, musikak laguntzen alduela, bo ez denak berdin, baina gehienak hala ere bai. Eta dirudienez, gehienek entzuten duten taldea Coldplay, bau. Zer nahi duzie, hola da, hola da, hola da. Geienek pop musika entzuten dute eta gutienik entzuna dena eduriz jap doinuak dira. Gero pentsa, linkedin kontu bat dutenei galdegina izan zaie, eh? Ezagutzen dutenek ulektuko dute, bo edo ez. Ingeniardoreek jazz gehiago entzuten dute iduriz. Langilegoaren kudean ari direnak, resursuzumen, metala entzuten dute, eta bai metala iduriz. Eta luxuzko sektorean hipop eta rap doinuak hauek eh, dira bo, iduriz erringarria eh, da, pixka bat bakarrik ere asmatzen algin nuen hori, baina eh, LinkedIn eta Spotifyek erraiten dute, jakin dezazuen eh, nahi baduzue lanean arizan obeda ez zentzutea musika hitzekilan idazten ari girelarik zenta bestena zatentzioa itzei gehiago tzen da eta ez dugu lortzen lanean konzentratzen beraz instrumentarak entzun behar dira Baia 2000 esker Aldi zetengabeko eh, ba, lanak egin behar dirarik pet bergauza egin behar delaik hobe dela musika eggit bat hartzea estimulatzeko motivatzeko efikazitatea ho baitu eh? biztan da hogeitazi behar da ere lanean ari direla ikazak izaiteko 1000 esker inesttari Eta, gero, bada hori, eh, bai, baduzu kaskoan entzuten duzun musika, baina problema hundiena da. Be, musika den batek autatzen duelarik. Hori ere, garrantzitsua da, eh, lan xantierretan eh, adibidez, eh, etxe gintzan, norbaitek bere irratitipia ekartzen du, eta emaiten du irratia. Pentsa, RMC emaiten badu, egun Edo gure irratia, egun guztian. gure irratia autona da. Olako guguetak eta inkastak egiten dituzte batzuak, zakitzuak musika gustatzen zaizuen, bainan, behintzat orain hitzetaputzen musikaren tenorea da, gurekin baitugu Fred B. White. Bai, engaur, azpagnealdera horbilduko era, falta talearen lehen diskoaren ezagutzeko. FALTA EROKOTEA 2007ko u sortu zen Azparnealdean. Talea, musikaria hauek osatzen dute. Islaian, taldean ezagutu ginuen beñadin loiagek, kantuen egilea dena eta gitarra jotzen duena, Furio edo Piagres taldetan ari den Manu Etxegaraik, Baterian ari dena, eta Jimmy Agrabitekin aritua den Sebastian Dela Portek, gitarra apala jotzen duena. Musika siga, egiten hasi eta askifite hasi ziren autuekoizturiko disko honen prestatzen. Bereziki, jendei zerbait aurkezteko izateko gisan eta modu berean programatzaileengana ere ere joateko. Lanuntako lau kantuak Jean-José unazo izkairen estudioan grabatu dituzte ustaritzen. Entzuten ari garen bezala, post-jok estilora horbiltzen diren kantu aski progresiboak dira hemen aurkitzen ditugunak alako garapen luzeak izan ditzaketen horietakoak. Itzai daggokieez, ejan daiteke ere nahiko pertsunaak direla, bai eta aski absurduak ere tarteka, Batera batean, laukantu hauek bakarrik beren bank kanbogian ezaage dituztentzungai. Baan laster sede formatatuan argitaratzeko gogoa dute. Asmoa da, ehun bataale ateratzea eta disko bakoitzak azal berezi batukan dezan. Tale gazztea izanagatik, faltak bizikia gera ona izan du. eta kontzertu fraango eskaini dituzte jada, da. Ala nola, puyo, maule, Hoi hartzun, doni bane loizune, elgeta, ondarroa er edo li Taldeari buruzko setasun gehiago nahi bali manditu zue, faltakolektiboa.bandcamp.com web horria bisitatzea bainu ez duzue. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Elduden aste arte usten zaituzet, Faltakolektiboaren musikarekin. alta deitzen da talde hau eta Fred Berroetek aurkestentzaukun, mil eskerzuri denboraldiaz karki hasten dugu beraz itzeta putze mankizunean horritarazten da utzuet be, kronika hau ere berriz eta entzutenalko duzela gaurkoe mankizuna bezala funtsian euskaliratiak puntu eusweb gunean bi aintzina gaurkoa biara munean, hola eh? sistema hola martxan da hemen euskaliratietan eta itzeta putzen zat, zat eta ondotik e bankizuna do asteunko bere atsagena erpkatzen da ere larun batetan atxaldeko lauetan eta Higandetan, behiko erdiko berrien ondotik, gen aski espanizoker, erritmu berriari. Berriz uh, egokitzeko demora, ez inketa, berriz horretaraziko dautzuet uh, fite. Eta aldiz orainemankizunean uh, gure gomitaren tartea izango da, minutu barne gurekin izango da, Mikel Eramuspe, Lapurdi Irratiak, hogeita bost urte betetzen ditu biar, uh, garai batez duela hogeita bost urte, lau pertsonek, laikoak, sirenak, an fiedunak nahi zuten igatzi bat sortu eta beraz hogeita bost urtebrango orden igatia salituko gira gure gomitarekin, maila muruaga ere, ho eh? izango da xeakainttzen usaiak ez ditugu aldatzen. Bostak et herri hemenuz Euskal Irratetan berriak zurekin bernade tar Atsaldeon bai gusieri, FDS-earen ekintza goizuntan, ahate xaila joa, ahate griparen ondotiko goi bat laborari baionako gleneko, itzulgunean plantatu dira traktorekin, bideen parte bat mostudute esku horiak banatzeko dituzten zailtasun ekonomikoak ezagutara zinai izan dituzte FDS-earen arabera, zazpi mila lampostu dira iriskuan otsailea hustu zituzten askuntzak eta laguntzak eskuratu dituzte, maiat zahte gerostik ez dute jauz. Onda alardea izanen da bihar eta urte guzitako pataskak aterako dira. Alde batetik alarde tradizionala, bestetik raizkibel kompainiarena gizon eta emazteekin. Hauduela hogoi urtea sisena, bere esibiliko dira. Alarde mistoak urte guzit jasaiten ditu sistu eta oiu eta plastika beltzen erdian egiten du desfilea aurten ere hori errepikatuko da. Sehaskak sartze historikoa eginduela horizion paskalindo presidentak goizuntan prentsaren aitzinean, berreun ikasle gehiago sartze huntan, ikastoletan lehen mailana mail berriak ideki dira, edo bezkoitzen, jadani geruari begira ere jari dira, bosgaren kolegioaren proietua eta liseoaren jaunditzea aipatu dituzte. Urruñako eskola publikoanatik atik ez zira hoin baikor, berriuntaz orzi ikasleak eskolari gabeziren egun, borra eskola blokatu behitute, frantxezeko postu erdi bat galdu behitute, goizuntan bildu dira Donian Eloizuneko ispektujarekin, hunek proposatu daie beste antolaketa bat egitea eskolan, borra beste ekintzarik ere egitena lukete. Hiruegi berrogoita bost egitura parteak zaile, Hiruetano eta ama bost hitzordu izanendira, auktengo Mintza Lasaien 6 hastez, baiona, angelu eta miagitzen, uste baino gehiago girelako dalema, hainbat hitzordu eta filma erakusketa, bisita gidatu ikusgahiate idekitze eta beste, ilabete bat eta erdiz. Ostegunean iso, iso! Oste iso emankizuna itzultzen da. Saisoi begi hori asteko Euskal Herrikoa ez den talderik euskaldunena gurekin izanen da. Zearen taldea Horen <tutu> batez ettu gizezenaren egessumaren ezagutza egitera. Isu emankizuna, ostegunean ajatzeko bederatzitan. So... Sure. Estigar Kooperatibak Sagar Bilze Usaian baino amaregun lehenago abiatu du. Erraiten albazen orain arte bi urteetarik Sassoin urte zela, aurten zerbait aldatu da eta usta ona izan berlitaike. Estigar Kooperatibako Pantsika Maitea ostielaruntako gomita zuzenean guizbegin. Kantuz kantu emankizunaren denboraldi berria Mursegorekin abiatuko dugu. Eta bai da peskat disko dokumental bat reflejatzen duena, ba Ojon zer den eta Ojongo Ojongo bizitza zer den. Maite Arroitaiauregiren eskutik Arabako Ojon herriko auzotarren detasuna hobetzeko izan duen proiektua ezagutuko dugu. 100eko 100 Ojon. lan egita beti daka ik ikastea beti beti beti. Kantuz kantu. Ostiralero irailaren zorzitik aurrera arratxaldeko lauetan. Maiia muruagarekin laste gaiipatuko duguna seiak hainzin. Hita hitzeeta hiteta hiteta hiteta potkizeeta hitzeeta hiteta. Jentxan, tenore hontan nagusi Katalunia berrian Mariano Rasoi agertzen da irudian Espainiako eh, gobernuak e-referendumaren legearen kontra joko du eta fiskaltzak pertsonen aurka e-referendumaren legearen kontrako elegitea jarriko du beraz Espainiako gobernuak bai eta galdeketa deitzen duen dekretuaren kontra ere fiskaltzak berriz pertsonen kontrako kereila eta kereila kabiatuko ditu Katalunia gobernuak Gobernuko kideen eta legibiltzareko maiko kiden kontrako kereila jarriko du argi erantzun du Kataluniako gobernuak augeera jarraituko dugu. Uh, Kataluña ere bigarren gai gisa, eh, berrian, zuzenean segitu baitute hori, transiziorako legea gai zerrendan sartzeko eskatu dute Junz Pelsik eta Kupek, eh, konstituzionala bildutada eta atzoko saioko erabakiei buruz, ebatzi beharko dute. Bien artean, botopaperen bila, abiatu da Guardia Zibila. Abiatzen da, beraz, uh, giro komplikatua. Espainia eta Kataluniaren artean, horretaraziz uh, ere, aste uh, lenean, diada eguna dela Katalunian, uh, argian ere horretarazten duten bezala, diadatik Kataluniako errepublikari begira. Nola irudikatzen duzu, referendumaren egunaren hasiera, Mea eta deslegimitazio saioak hor izango dira azken minutu arte. Ez gira joango Bozka Ematera goizeko behatzitan edo zortzitan sei eta maino haute guneak zabaldu ahal izan daitezen sabotaieak saiesteko, saiesteko. Bestalde argian gai nagusi, uh, aste astapenan abipatu ginuena ere Euskal Herriko Unibertsitatearen kolaborazioak eta industria militarekin eta Espainiako Defentsa Ministerioarekin, gazteizkoak, kolektiboak, universitateak, industria, militararekin, eta Espainiako Defentsa Ministroarekin dituen argermanak agerian diagiritu, ituri ofizialetan argitaratutako informazioa ezagutzerat eman ez. Nazioarteko literatura ere haipagai, argian, James Joyce idaz learen uilis nobelaren inguruan, eh, diardun dute hemen eta Kazeta. Eusen aldiz, zazpi eta sei urteko kartzela zigorrak euskal akusatu batzuentzat, Parisko hotegi korrekzionak sei euskal akusatu epaitu zituen atzo, Erau, erabakiak gaur plazaratu du epaileak, zazpi urteko kartzela zigorra eman diete. Setasunaak kazeta punt euen edota media bazken. Eta berrietan ere ipatzen duguna Angeluko Endarra ikastetxeko langileak greban dira, gaur ireilaren zazpian, ikastetxeko langileak greban sartu dira, langileko puruaren eskasa salatu nahi dute ZJT Sindikatak, dioenez greba mugagabea izan daiteke. Eta zidu bukatzeko prentsaitzuli hau Igorri Armada eta igori Ura, Zenbarten, berazan zikloia edo hurakana pasa beriden gune hortatik, bordales baten deialdiata eta oioa argitaratzen du nagusik hemen zuidu estelk, eta hor biletik segitzen du beraz, ango begertakaria. Ala zer gero naipatzeko prentxan momentuz, horren laurden baten gurekin izango da maia muruaga, baina lehenik gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Lapurdi irratiak hogeita bost urte, mila behatzen talar hogeita, mabiko ustailean asizen irratia, bere lehen emankizunak edatzen. Gurekin, sohtzaileetan zen, Mikele Ramuspe atxaldeon. Bai, atxaldeon. Ordian! Hor, abiatuko gira astapenetik, eh? Lausineten astapenean, sortzaile eta nola abiatu zenuten, eta zergatik sortu zenuten lapurdi irratia. Eh, Lehen dik lau horietan izenak emanen ditut, eh? Pantsua azarete, eh, kesusteletxea, azkainekoa, xalbat berteretxe, eta nia hor, eta beraz, lauraiko ez gira apesak, ez gira... gira... Baina, senditzen genin, eh, elizak ere behar zora izan bere irratia. Horrean, uh, lauak uh, guti edo aski, uh, nia horreman dezaun, laruguita batean, bian, parte hartu ginuen uh, e, ene aletik iruriko irratiako, sojalo alo, abiatzean, sokhtzean, eta egoniz edo urtetan han imatzeile eta eman kizun egile. Ta hori, bikaina etxe ban ginuen, nolako, nolako Erra gina zuen irratibatek mm. e, dienden aldera eta, bon, bueno, irratian kasian eta gure irratian kasian da gure eskolaren behiz gure kultura eta hola. Eta irratianik biziki maite izan dutu beti eta pensatzen ginen ere elizak, uh, domaia zela elizak ere zukaitia bere irratia. Eta ordean, ordean ez genin ise pasahazi mesuriz, eta eraiten zalkuten, ba, bainan askitira itea eman kizunak uh, beste irratietan. Eta dira erlitzonezko eta egitia. Uh, ba, dudarik gabe baina problema da, ez gu kreiten ginoen, kasu ez gira lehengo den moretan erra nahi baita eskoldun fededun. Mm -hmm. Eskoldunak uh, batzu... Uh, Uh, giristinua dira, behinan batzu ez dira giristinua, eta beren libertatea da hori, eta ez dugu, urla, ar arsenal, ez gire arsenal emankizunetan, irrati, iranai dut orokor batean, jakatzen eh, hemen ta entxetan irishoneko eh, eh, emankizunak. Bon, ordean, aparte eginez, Nahe bezu, diendari meitentzen autua. Erna ebitan, bono, entzuten dute, eman duzan gure irratiam emento batez, eta gero pasatzen dira lapordi irratirat, hori denek egiten dugun gauza bat, mm -hmm. da, ez, ez, ez da gehiago neore, eta gero tokuti hau egoiten egunetik engusian egun irrati batetan emanik eta aldatzen da. Hori, lemeziko argumentua eta iduritzen zitzaukun, e, גישה הורתן, eh, eta סארן, eta הידישתינו, את הידישתינו אסדיננן, את הנאה בוסו, בלי אוסו אלה סרבאית אגיתיה. ez איצה, אייניץ גאייתן, איזבקריק איך לישונקו, אינן Zenta partikulazki frantzesi ratietan, zugu eskaz bat atximaiten ginoen, jenderi maitentzaiea 8 marzo gonda mintzatzeko eta gero bukatu da. Ola nahezu 8 marzo gondaz, e, zure, pentsamoldea eta zabaldu eta hola. Eta horren, guguna eginin, hori pixka bat, e, beste eta rat e, egin. Eta hola e, sigira e, frekantza ukandugu zezak, laurogo eta amabian berriz inbaitu eskaintza bat, Frekantza bat ukan dugu arhontxara, eh, hori den bezala reiteko, eh, ez dugu autatu hau lisan, erren egin eta ez dugu autatu bat batzen, ahon guti entzuten na gen dira ez dugu libro ehontabero eta marmetra ino gorau zartzia antena. Mm Hora, -hmm. beraz, uh, hori oztopo handia izan da, astapen, astemen, astapen edik, eta orai ere, hala da eh, ostopo handiena, hori or, da. Ordean, uh, astapenean nazigirelaikan, bon ez ginakien formatoan orsobelan ola egin, egin nenginuen, eta behar izan ditugu denakas matu. Ordean, ordean informatikaik etzen, eta uh, haiginen bon, bat eterdi, postu bat, postu bat eterdi. Eh? Horekin eh, diakinez denbola hartan kanzetak bertuzula beti norabai kanzetaz hartzeko, eta hori, eta hola. Bon. Uh, eta beharrik salbat berteretzek bon, informatikan, eta Uh, eta, uh, e info sangida, ben, naibosu, nauduik, eh on saletoi eta beria la irandu bonori bezteruko informatikatik pasatu eta lehenak izan gira bai nesu ze ginen aurtik eh formatizazio ah gure ara iratia hola hola ez leinda ginen heltzen gure irat gure iratia do idulegiko iratia intzin informatikana ah, ouais, ah ba ah, ba ah, intzina eta um, hori behar beha bat izan da ez, ez, ez lehemi zikurtean eh? baina uh, iruzpala urte murian uh, asiek ginen uh, ola eiten uh, behar ez hori gero nahi izan ekin egin ikrati elebidun bat mm. eta bon uh, tarteak eskola az, tarteak frantzesez eta um, e, albaz e, e, egitegin ekoizten gintuen emankizunetan e, e, beti bon uh, bozu, parezko tashun bat Eta beharrik uh, astapenetik uh, zer nahi laguntzaile ukanditugu kronikak egiteko eta hori, ez nori nahi. Eh? Edukian justuki zer zen... Uh, zen ta... uh, edukitik u, u, u, u astigira u... lehenbiziko gauza, urra, lehenbiziko urratxa izan da, otoitza. Mm. Erren abita, bauzu uh, eguneroko otoitz bat, uh, liburietan dira, hori guziak, eta aldien aldi parropia batek ahzentzuen hilabeteko, hilabetek guzia. Eeta dittzen ziren grabatzeat, eta behala jendeak gin dira eta irakurtzeat, grabatu, montasak egin eta horla eta gero hori uh, hori uh, pastzen zen. Eta hori nebozu nagin nuuen untxera kutsi gure hortasuna untsaro finkatu nabozu ez demostrazio bat dezala, jende beharhala uh, kur esaten e bon edo enentzontze esaten uh, uh, zertolako iatiia zen. Ez ginela bestekin konkurentzian, ez zela, besti gati bat zela. Eta jende hain iziende dinda beraz gure laguntzeat, eta e, adibidez, bon, marizan wina behi bat, edo jana amali malaren, hori horako presuna batzu, e, e, eta kultur eta diakitate handikoak, eta hori edi esker eta izan dira amarnaka, hola, lagundu gaituztenak. Mm -hmm. Eta nik leku-kota uh, sumat eman behar eta eranen dut, uh, pixka bat irudiko ikatian nuen bezala, lehenbiziko gure entzuleak, azteko lapordik hatian, izan ziren jende xarrak eta jende eriak. Uh -huh. Eri ziren jendeak, eta telefonatzen zaukuten, erreiten zaukuten, zan estimatzen zuten, horako ikatzi bat izaitia. Gero edukiak, gero joan gira gaietat. E ganeta gai uh, e ganeta egirisonesco gaiak bistanak tolite taban da emanesan e uh, eh, misiones battle dura uh, eskandumate estekinik emanesan bicsidela thailandian edo chinan bainan japonian edo afrikan mm -hmm. eta dana oroko loriato gira oroko hienekin el carisqueta kainessa menta mon Uh, beste xare bagin... bat bada azkenea. Ah, ha, ba, ba, bada, bada, bat. Uh, Ikaragajiaan, hau zu, misionistekin, uh, mision adibidez. Hmm. Baina uh, ere, uh, laikoekin, eta bada, muimenduak. Muimenduetan bada alimaleko bizia, batzu zu gehiago langilekin, beste antzura boreriekin, eta hola. Ta alimaleko alo, bizia bada, eta bada zerregan. Ta iniz uh, gokueta, iniz uh, solas, eta leko eta hola. Justuki, beti uh, lotuada edo zen, uh, gara iazmintzatuko gira, uh, eriligioari, fedeari, uh, katoliko ba, zenei, direnei? Baina nola, ses, ba nola fedea, fedea bizi nahi duenak bizi da munduan. Emplikatzen da munduan. Uh -huh. Engaiatzen da, batzu ekonomian, beste atzu... Uh, afen gizartean uh, gizartean dira ez dira FEDea uh, pertsaren parte damund ba, ba, gai hemendu bat eta beraz egiten Eriko kuberen Zen zengeitza ba nola kolekianmanezaun uh, Afrikan nola kooperatiba batzu untatzen zirean laborriekin eta bizu. Uh, gizartean nola bizi den nola, nola garatzen den edo ezten edo eta hemen gauza bera eskoaldun uh, gure eskoaldun uh, eskoalegian uh, ere, Eta, eta gurtako, izan da ere okasioen bat, bestaldera joiteko zen, adibidez, nik indiren sobera zautzen, Arantzazun, edo Lojolan, edo Hau, edo Horako, gauzetan, ze pasal zen zen, eta han ainitzi biligida ere, elgahizketak egiten, sekulako gehabaketak egiten, eta interesatu gira ere, uh, gizartean, eman deza hon, uh, uh, edo... Uh, Gai batzu interesatiak, badimaginen, edo historiua, edo gizarte gaiak, ez bat, e, mm -hmm. janei do, terdixonezkoak. horiek interesatzen induzten. Eta horiek hainitz uh, grabatu ditugu, eta horiek gero gure, gure formatuan, hori posublezen, posublezen, gero horren erdika, hori hori pasatzea konferantza bat zuen. Eta horako altxor, zer nahi altxor uh, hartu ditugu. Uh, berriz diot erilisone gaietakoak bainan ere uh, gizarte do uh, historiaren hainitz uh, historio bai, ondalearen uh, gauzetan Hor dan hor garaibatetaz mintzogira eh, Jamezal Lapurdi ratiaz ari hogeita bost urte ospatzen baititu bihar ustaritzen uh, ospatuko dituzi horiek hemen uh, kolegioan eta bon garatu da, aldatu da. Horrein uh, dio, dio sesaren uh, da ere lapordi irratia, desberdinkit funtzionatzen du, bon, zuet zirageiago, oros, or, bainantsegitzen du, zupen txatzen du, tala ere, beharri bat ez edo biz. Ordean, lapordi irratia, antziutana erraiteko barkatu, nola ezginin engunguzia uh, fornitzena bai. eta abonatu gira ere uh, kofrak izeneko uh, xare bati, mm. eta xare ortaik ukeiten gintuene eman kizunak, batzu Parixen ekoiztuak, beste atzu Lyonen, beste atzu frantziako, beste... Hori da zerbait? Ez, ori, ez da Batikanoana, hori frantziaren uh, uh, sare bata. Ados. Beinan, egia e, e, duzu, Batikanoa ikbat zemaituzu, Aitianine euh bisici al viste alors al viste qui bisici intéressante cela euh monde savalekoberia kemaiteko Vaticane la itena est la pour ba? dire à qui ba, ba, ba. ouais 술az... et ta euh, benenzu non ou laukanuen occasionne entuteko en euh, en raison de courte ils sont voilà mm. et Berrien, mundu, mundu zabaleko berriak, etzuela, et batele frantsez ikus begia, eta zela ikus bat, biziki zabalagoa. Tardean, nahi izan nuen, hori, e, nola berzen, horren pasatzeko, behimenak eta hori, eta ukangintuen. Eta beraz, abonatu ginen alo uh, zedori eh alviste alors a ori eta badituzu Vaticanoan bainiz mintsaidetan iten dituzte eta hala ba, ere Francesca se dena. dela tan gertatu den morarctan jesu steck wir stich den buru teskoldu te bat zen buru bueno niuen sautzen baina E, biziki e, alo, albistegi e, biziki ona eta irekia irekia zen, eta meki heekimekki guregatia bon aberastu dugu. Eta beste sareetako e, gaiak ere bilduz, eta gero Bilboko Donostiako Iruñako ere ere, beji-mailileak eta mm. beraz antze pasatzen zen. eta Hori ugattzen sujatzena Xume Xume Xumeki francentsesez eta, eskoraz. Hau, uh -huh. oh, dain, berdin bukatzeko, eh, Mikel Erramuspe, eh, Ramesala Lapurdi Ratiaz Saligira, eh, gaur eh, bihar barkatu eh, sorion hori ospatuko duziz, zukele... Eh. Kantatuko duzun aski Ba Boa, na zeit, eh, haiko gira, ba, hori berdugu ospatu, zentak gainera hemen berian txortu zen, hemen. Uztaritzen, bai? Uh, uh, uh, kolezioan, eta erriteko, antena hemen ginoen atik, landago jeneko ah, kaskoan. Gure buru gaine e, orten? Bai, eta... Hortik zabaltzen uh, ginoen astapen batean. Bai, zaur hain bayonan da. Ba, du eh? iru Gero, uh, la, rik, la... urte naskiez. Horri da. Gero, a, a pespiku behia dindelarik de la pensatzen dut zorzi urte, hola? Aiet, a pespiku. Aiet, a pespiku ha dindelarik. Eta, nahi bozu, hurra arrund modernoa da zen eta bizikit ere jatzen da, nahi eta edabide li. Bai. Bon. Twitter Alegre... sale handia da. Bester, <laughs> eta biziki maite hori komunikazioen mundu hori biziki, biziki bidea du mm -hmm. eta tamen peratzen du. Eta horren igatia hori ikusi zuela kusizuelaikan bazela eta errantzua emainan hori berda edatu, berda, berda zerbait egia da xume-xumea eriginela hemen xoko ontan eta paropien, paropiek finanzatua zela, diocesak guti, guti, ez? Diocesak ez zuen sobera, memento hartan, ez zuen sobera bezu ikrati hartan. Eta beraz, uh, denak bildu dira, edabide guziak ikrati, biletendio uh, sezen, mm. eta ne bezu serviz prez, ne bezu uh, denak bildua da, bai uh, baionan eta ikratia barni. Uh -huh. Eta, justuki, uh, du lau gehieta bosturte sortuzunet zenuten espiritu hori, uh, aietek eramaiten duen uh, manera tradizionalista, eliz aurokorki haipatutzeko, uh, eh? Uh, bo, ez ditugu behar. Ez irabeldur, justuki? Uh... Irratian ez taso berazen diuri. Zenako. Uh -huh. Zenta irratia, hainiz uh, laguntzaile, leengo laguntzaileak betis egitu dute. Eta ez dute beren uh, bidian, uh -huh. Eta eh, guk astapenetik eman ginuen ADN-ean, egu eh, zu. <laughs> bezu, elizan ez dira irritzi berberak, yes. bat zu hau taula. hori ez da uztopo bat, da, aberastasun bat. Eta ez akort izaitia, ez da guretako ez da, eh, dependitzendu zertan ez giren akort. Baina nabardurak izaiten aldira eta hori gauza normala da, eh, bezu eta ez giture horrek sekuladien izan diten itene bate batek heritia banikola kustentu dozak besteak geiago hori besteak ba hori ta eskola munduan gauza berbera da ta hori gauza sanoa iduritzen zaut Beraz nik ikatian estut maloroshki speta un chaen zuten menesan ez guztten zuten albatere bai et senti aldatu dela alatu de dans trompazenis ben en et saute du lit tout et Alexandra Guerra remande ça on est eh, où là ils nous kustent dout et bon Betty uh, Alexi gitzen du gisa kuzis uh, emen ustaditsun zelaikan hartu sit zuen uh, ildoa mm -hmm. et eh ben ciao gurtuko cortu berdin verdi michel ramospe ils te doit donner l'idée qu'a dea, dea bah va bien remasse uh, espagnis trompazen enfin uh, ostirale un tan hein eh? ostirale un tan Eta ondotik bada uh, afaria, eta afari tartetik dira magalizu biagaiko da kantuz, eta banien dekin kantuz, tranquilo. Ba, nik gitarrean, usai <laughs> amezala. <laughs> eta nahinuk ere eskertu eskuala irratiak, zenta uh, igorritu zuen mesu bat bizikiun kigarria lapordi irratiari ofiziala, eta zorionak emanez, eta hori biziki estimatu dugu. Ebe huntza, pasai ya beraz. Mikel, lejamuzpe, mile esker. Mile esker zuri, komitatuik. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Oskali Eta gure denburaldi begia abiatzen da itz edo abiatzu da astelenetik, eta osteguneko itzordua, zingin ue uen utsegin, behiz astengira zurekin, maia muruaga atxaldeon. Arra txaldeon, Ondi? Dian, nolako den izaten dugu, ne, orten? Joen urteko baino edejagoa, ez? Beti, bai, seguru, seguru. Bai, beti behar da hola pentsatu. Joen urtan baino obeki eginen dugu, obeki pasako da. Naiz eta joen urtan bai. bikaina zen, pentsa. Bukaera berezik ez da? Bai, <risa> <risa> oporak urbiltzen direlarik. Bo. Bai. <risa> A, kantuz, kantu, uh, segitzen dugu, beraz, eh? Orten ere euskal iratietan, uh, zurek ilan, orduak beti berdinak dira? Beti berdinak dira, aldiz, ostir aletan eh, gauez ere entzuteko aukera zabalduko dugu, hori ah. errukbia ez delarik. Gaur eh? ari, asteontan adibidez, errukbia dugu, beratzea. Kirolak emanatzen du, eh? Hori da. <laughs> e, bon, Eta hor donen genera, sure lehen gomita, bakar bat, baina estena dena bakarrik. Mm? Ez dena bakarrik, ez? Proiektu berezi baten emaitza baita eginduena Mursegok, Euneko un Oion izeneko lanunekin. Oion Arabako herri bat da eta herri proiektu berezi bat e, ba, burutual izan da en mandate e, izeneko programa baten bitartez. Helburua izanik e, Babertako herritarren arteko bizikidetasuna hobetzea obet, edo biz, bizikidetza hobetzea eta entzungo dugu emaitza artearen bidez funtzio sozior bat betena izan dute eta emaitza ederra dela esango nukenik euneko, eun izeneko hau eta ba, setasun guztiak eskaineko dizkigu biharko saioan. Bikaino, den dena espikatzuko dauku, historia esagutzen duen pixka bat, bainan obe bere itzekin eta obeki uleratzeko ze desmarcha era manduen egi hortan biharkitzoa beraz kantuz kantu saioan atxaldeko Lauetan hori da, eta larun batean atxaldeko bostetan eta gauean ez ejubiaderako ulertu dut. Oh, eh? Begi i sartzen dugu egmoa eta burmoinak funtzionatzen dugu. <laughs> Untsa. Eh, kantu batekin agortzen gira, maia? Bai, nahi bat duzu zurrumurru izeneko kantuarekin. Eh, elkar bizitza zailtzen duten eta oinarri gabeko zurrumurruen aurkako dizien kantu berbatein duteta. Maia, muru agamileskera, laiz egueratzen. Ekolapsan los hospitales. Dizen que iran a cobrar las ayudas. Dizen que nos vena inbail. Dizen que vienen a quitarnos el trabajo, <mul> que trabajo que nadie quiere hacer dicen que hay un efecto llamada a las ayudas sociales si yo te ayudo tú me ayudas si él ayuda nosotros ayudamos y si vosotros ayudáis ellas ayudan dicen que no quiere trabajar pero tampoco van al bar mi caso es hablar por hablar, hablar por hablar dice que colap en los hospitales y eso es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 Mursego, e, bihar maia muruagaren gomita izango da txaldeko lauetan kantuz-kantu saioan. Zurrumuru, kantuan antzuten ginoen, hemen etorkinei buruzko zurrumuruak kliseak hausteko asmoarekin sortu duten kantu hau. Eta bediakin diskoa ere fisikoan erosten aldu zula, horrein berrikontza. Horrekin bukatzen dugu gaurkoan itzeta putz eta erramezala azkena, haste untako, eta bai, jadanik laubegun pasadira, eta ondoko itzordua, eta putzekin, erritmoa berri zartzen dugu, haste untako txarrena beste abeste guzia laru batetan atxaldeko, lauetan, eta igamdetan izango da orain, hori da aldaketa, igamdetan egoerdiko berriak entzun, eta ondotik, hop! eta putz horen batakarte segitzeko uh, para daukanen duzu esantzat mezzala Euskaligaziak puntu Eus web gorean, seiak Euskalgatzetan.